Ліян Моріарті, Велика маленька брехня. Розділ 81. Бонні скаже правду. Це було смс від Селести. Мадрі набрала Еді в номер. Раптом їй здавалося, що майбутній її шлюб залежить від того, чи встигне вона додзвонитися до нього до того часу, як він піде давати свідчення. Телефон дзвонив і дзвонив. Запізно. Що таке? Його голос був різким. Їй сповнило відчуття полегшення. Де ти? Що не припаркувався? Іду в поліцію. «Бо ні зізнається», – сказав Мадлін, – «ти не мусиш брехати заради неї». Запанувала тиша. «Еде, можеш розказати їм усе, що бачив? Можеш розказати їм правду?» Почулося, як він плаче. Він ніколи не плакав. «Тобі не слід було просити мене про це», – сказав він різко. «Це було забагато. Це було заради нього. Ти просила мене зробити це заради твого чортового колишнього чоловіка». «Я знаю», – сказала Мадлін. «Тепер і вона плакала. Вибач мені. Мені так шкода. Я б це зробив». Ні, не зробив би, Любий, подумала вона, витираючи сльози тильної сторони долоні. Не зробив. Дорогий Зігі, не знаю, чи ти пам'ятаєш, але минулого року на орієнтаційній зустрічі я повелася з тобою не дуже добре. Я думала, що ти скривдив мою доньку, а тепер я знаю, що це не так. Сподіваюся, ти пробачиш мене. І що твоя мама теж зможе мене пробачити. Я дуже погано поводилася з вами обома, і я щиро перепрошую. Перед нашим від'їздом до Лондона Амабела влаштовує прощальну вечірку і ми будемо раді, якщо ти прийдеш і будеш нашим особливим гостем. Тема вечірки – зоріні війни. Амабела просила, щоб ти взяв із собою свого світлового меча. Щиро Рената Клеєм, мама Амабели. Розділ 82. За чотири тижні після благодійної вечірки. Вона намагалася говорити з тобою? запитала Джейну Тома. Та журналістка, котра у всіх Брала інтерв'ю. Був пізній ранок чудового, чистого та прохолодного зимового дня, коли обоє стояли на тротуарі біля блакитного блюзу. За столиком біля вікна сиділа жінка, у її вусі стирчав один навушник від диктофона, вона розшифровувала диктофонні записи і супилася. Сара, запитав Том, так, я пригостив її мафіном і сказав, що мені нічого їй розповісти. Сподіваюся, у своїй статті вона згадає мої мафіни. Вона спілкувалася з людьми з наступного дня після вечірки, сказав Джейн. Ед думає, що вона збирає матеріали на книжку. Навіть Бонні з нею поговорила. Ще до того, як її висунули звинувачення, у неї, мабуть, купа матеріалу. Том помахав журналісті рукою, вона помахала у відповідь та підняла свою чашку з кавою на знак вітання. Ходімо, сказав Том. Вони взяли бутерброди та пішли на мис пообідати. Пов'язку з ключиці Джен зняла лише вчора. Лікар сказав, що вона може потихеньку та обережно виконувати вправи. Ти впевнений, що Мегі порається у кав'ярні? запитала Джен про єдину тому працівницю. Впевнений, її кава краща за мою. Ні, не краща. У голосі Джен звучала відданість. Вони підійшли до сходів, де Джейн називичай зустрічала Селесту після того, як вони відводили дітей до школи. Джейн подумала про Селесту, котра поспішала на зустріч. Захекана, вона хвилювалася через спізнення і не помічала підстаркуватого бігуна, котрий, вирячаючись на неї, ледве не врізався в дерево. Після поховання вона майже не бачила Селесту. Найгіршою частиною похорону були хлопці. Світле волосся, зачесане на бік, білі сорочки та чорні штани, серйозні маленькі обличчя. Макс написав листа татові та поклав його на трону на аркуші нерівні букви Т, А, Т, О та дві намальовані фігурки. Школа намагалася підтримати батьків першачків, котрі вирішили не проводити дітей на похорон. Усім розіслали мейли з корисним посиланням на написані психологами статті на тему «Чи можна дітям відвідувати похорон?». Батьки, котрі не відпустили дітей, сподівалися, що тим дітям, котрі таки відвідали похорон, снитимуться кошмари і що вони будуть трохи більше боятися життя у достатній мірі, щоб це вплинуло на результати тесту та диплом про середню світу. А люди, які дозволили дітям відвідати похорон, сподівалися, що їхні діти отримали цінний урок про кругове життя та друзів, котрі підтримують себе у скруті, що вони будуть більш стійкими, що послужить їм добру службу у підлітковому віці, і в них буде менше шансів чинити самогубство чи живати наркотики. Джейн дозволила з її піти, бо він хотів, а ще тому, що то був похорон його батька, хай він навіть не знав про це, і другого шансу дозволити йому відвідати похорон його батька просто не було. Чи розкаже вона йому коли-небудь? Пам'ятаєш, коли ти був маленький, ти ходив на похорон, але він намагатиметься знайти у цьому якийсь сенс. Він шукатиме там того ж змісту, котрий шукала і знайшла Селеста. Останні п'ять років вона безрезультатно шукала сенсу у злому, п'яному, розпусному вчинку, але сенсу там не було. У церкві було багато родичів Пері. Сестра Пері, сказала собі Джейнк, коли сіла у церкві, разом із іншими батьками зі школи, які навіть не знали Пері. Створила невеличкий ролик у пам'ять про нього. Він був зроблений настільки професійно, немов справжнього кіно. І ніби зробив життя Пері більш яскравим, багатим та змістовним, аніж життя усієї спільноти. Там були чіткі фотографії світловолосого, круглолицього, немовляти, пухкенького хлопчика, неочікуваного, привабливого підлітка, чарівного нареченого, котрий цілував свою неймовірну наречену, Гордий новочесний татусь із дитиною у кожній руці. Були відео, як він танцює репі з близнюками, задуває свічки, катається на лижах із хлопцями, що стоять на його лижах, та тримаються за його ноги. Саундтрек був прекрасний та ідеально синхронізований для максимально емоційного впливу. Тож під кінець навіть батьки зі школи, котрі ледь знали пері, інтенсивно схлипували, а один заплодував. Джейн згадувала цей ролик навіть після похорону. Він здавався незаперечним доказом того, що Пері був хорошою людиною, хорошим батьком та чоловіком. Її спогади про нього в кімнаті, готелю та на балконі та звичність насильства, що його він застосовував до Селести, здавалося надуманим і нереальним. Чоловік із двома хлопчиками на колінах, котрий немов у сповільнений зйомці сміється до когось по той бік камери. Не міг би цього зробити». Змушувати себе пам'ятати правду про Пері здавалося безмістовним і педантичним, навіть злим. Краще було пам'ятати той гарний ролик. Джей не бачила, щоб на похороні Селеста плакала. Її очі були червоні та набрякли, однак Джей не бачила, щоб вона плакала. Здавалося, вона міцно стіпила зуби і чекала, щоб це минулося, щоб пройшов останній біль. Лиш однієї миті здавалося, що Селеста от-от розплачеться. Це було біля церкви, вона втішала високого привабливого чоловіка, котрий був настільки приголомшеної горем, що ледь міг іти. Джейн здавалося, що вона почула, як Селеста, беручи його під руку, промовила. «Ох, Саксони, а може то їй почулося?» «Ти збираєшся з нею поговорити?» – запитав Том, коли вони дісталися верхніх сходинок. «Із Селестою?» – запитала Джейн. «Вони не говорили, принаймні не так, як могли б. Із Селестою залишалася її мама, допомагала їй з дітьми та й сім'я Пері. Відбирала чимало часу. Джейн думала, що вони з Селестою ніколи не говоритимуть про Пері. З одного боку, вона могла багато чого сказати, а з іншого – нічого. Маделін сказала, що Селеста переїхала у квартиру на Мак-Махон-Пойнт. Величезний, прекрасний будинок був виставлений на продаж. Ні, не з Селестою, з журналісткою. Ой, сказала Джейн. Ні, не говорила і не буду. Ед каже, що коли вона дзвонитиме, я маю сказати «ні дякую», чітким і вічливим голосом та швидко завершити розмову. Точнісінько, як ми робили з рекламними агентами. Він каже, що люди мають хибне враження, що вони змушені розмовляти з журналістами. Насправді це зовсім не так. Вони ж не поліція. Вона не мала ані найменшого бажання спілкуватися з журналістами. Їй перехоплювало подих на самодумку про допит у лікарні, дякувати Богу, що Буні вирішила зізнатися. Як ти почуваєшся? Том зупинився та накрив долоні її руки. Я не надто швидко йду, я в нормі, просто не в формі. «Ми повернемо тобі твою атлетичну форму». Вона жартома торкнулася його грудей пальцем. «Помодь!» Він усміхнувся. Вона не могла бачити його очей, бо він був в окулярах. І хто вони тепер одне одному? Душевні друзі, майже як брат і сестра. Друзі, котрі фліртують. Однак знають, що ніколи не переступлять межу. Вона не могла сказати. Їхня приязнь, що почалася на вечірці, була немов ніжний бутон, котрий треба було берегти і лелеяти, або хоча б сп'яно поцілуватися на шкільній парковці. Але тоді сталося те, що сталося. Їхнього маленького саджанця розтоптав великий чорний черевик Смерть і кров, і зламані кістки, і поліція, і та історія, котру вона ще не розповідала йому про батька Зіги. Здавалося, вони ніяк не можуть знову увійти в колію. Ніби їхні ритми... Розсихронізували. Минулого тижня вони ходили на майже побачення у кіно та на вечерю. Було дуже добре, дуже комфортно. Вони вже були друзями після всіх тих годин у блакитному блюзі, коли вона там працювала, але нічого не сталося. Вони не наблизилися одне до одного ані на крок. Схоже, Том і Джейн приречні на дружбу. Це було трохи сумно, але не страшно. Друзі бувають на все життя. Статистика у дружби краще, аніж у любовних стосунках. Сьогодні зранку вона знову отримала повідомлення від кузена своєї подруги із запитанням, чи не хоче вона нарешті вибратися кудись чогось випити. І вона відповіла так за Вона підійшла до лавки з табличкою, присвяченою Віктору Бергу, котрий так любив гуляти по мису. Ті, кого ми любимо, не йдуть. Від нас вони поруч з нами щодня. Напис нагадав Джейн про Поппі, котрий народився того ж року, що й Віктор. «Як зігі?» – запитав Том коли вони сіли та стали розпаковувати свої сендвічі. Добре. Джейн вдивлялася в синю гладь. Чудово. Зігі подружився з новим хлопчиком, котрий переїхав до Австралії після двох років життя у Сингапурі. Зігі та Лукас стали просто нерозлучними. Лукасові батьки пара за сорок запросили Джейн і Зігі на вечерю. Були плани познайомити Джейн із дядьком Лукаса. Раптом Том торкнувся руки Джейн. «Господи, що?» – запитала Джейн. Він дивився на море так, ніби щось там побачив. Мені здається, я отримав повідомлення. Він торкнувся в вилиці. Так, точно, від Віктора. Віктора? Віктора Берга, котрий любить гуляти по мису, нетерпляче сказав Том. Віку, друже, ну що там? Господину, ти й дурбецело. З ніжністю, сказала Джейн. Том подивився на Джейн. Вік каже, що якщо я не покваплюся і не поцілую цю дівчину, то я чортів дурень. Ох! Видихнула Джейн. Її шлунок звело від радості, ніби вона виграла приз. По тілу побігли мурашки, вона намагалася тішити себе солодким обманом. Господи, звісно, вона засмутилася, що нічого не відбувалося. Дуже-дуже засмутилася. Справді, саме це він, але том же й цілував однією рукою, торкаючись її обличчя, а другою забираючи в неї з колін бутерброди та відкладаючи його на лавку. Виявляється, той маленький пагін, не розтоптали, і їхній перший поцілунок не потребував ані темряви, ані алкоголю. Вони могли цілуватися на вулиці, де світило яскраве, сонце, а повітря навколо було свіже й холодне, а все довкола було справжнє, і чесне, і правдиве, і господи, як добре, що в неї нема жуйки, інакше їй би довелося їй проковтнути, бо ж із нею вона могла б пропустити той факт, що Томові губи на смак були точнісінько такі ж як вона собі уявила зі смаком куриці, кави і моря. «Я думала, що ми приречені на дружбу», сказала вона, коли вони відірвалися одне від одного, щоб перевести подих. Том прибрав з її чола пасма волосся та заклав їх за вухо. «Я маю доволі друзів». Розділ 83 Саманта «То ми закінчили? У вас є все, що вам потрібно? Нічого собі історія, правда?» Ми всі повернулися до нормального життя. ось тільки тепер батьки супермилі один з одним. Трохи смішно. Габріел. Вони відмінили весняний бал. Тепер у нас є тільки тортики. Саме те, що мені потрібно. Від стресу через усе це я набрала 5 кілограмів. Тея. Рената переїздить до Лондона. Їй шлюбу капут. На її місці я постаралася його зберегти. Нічого не можу вдіяти. Для мене діти завжди на першому місці. Харпер. Звісно, ми навідаємо Ренату у Лондоні наступного року. Певна річ, щойно вона облаштується. Вона каже, що на це може піти якийсь час. І так, я дала Грейму другий шанс. Якась брудна маленька нянька не зруйнує мій шлюб. Не хвилюйтеся, він платить свою ціну. Не лише тріснутими ребрами. Сьогодні ми йдемо дивитися мультик «Король лев». Стю. Найбільша для мене таємниця, чому та французька штучка ніколи до мене не підкочувала. Джонатан. Вона до мене клеїлась, але це не для запису. Панна Барнс. Уявлення не маю, що сталося з петицією. Після вечірки ніхто про неї не згадав. Ми з нетерпінням чекаємо нового семестру та нового початку. Думаю, ми створили окремий відділ вирішення конфліктів. Мені здається, це доречним. Джекі. Сподіваюся, дітей нарешті залишать у спокої, що вони вчилися читати і писати. Пані Ліпманд, Думаю, ми всі навчилися бути трохи добрішими одне до одного і все документувати. Геть усе. Керл Виявляється, книжковий клуб Мадлін не має нічого спільного з еротичною літературою. І то був жарт. Якими вони виявилися святенниками? Але до сміху скажу, вчора моя подруга з церкви сказала, що вона ходить до християнського клубу еротичної книги. Я прочитала три перші розділи книги і не збрешу, якщо скажу, що вона кумедна і, як би це сказати, з перчиком. Детектив-сержант Адріан Квінланд по правді, я думав, що то дружина. Усі мої інстинкти говорили мені, що то вона. Я готовий був на це гроші поставити. Ще один доказ того, що не завжди можна покладатися на свої інстинкти. Що ж, це все. Ви, мабуть, уже все зібрали, що вам треба. Ви вже вимикаєте цю штуку? Бо я думаю, не знаю, чи це доречно, але я думаю, може, ви хочете чогось ви. Розділ 84. За рік після благодійної вечірки. Селеста сиділа за довгим столом, вкритий білою скатартиною, та чекала, коли її покличуть. Її серце вискакувало з грудей. У роті було сухо. Вона взяла склянку води та побачила, як тремтять її руки, то швидко поставила назад, бо не була певна, що донесе її дрота, не розливши. Вона вже виступила в суді кілька разів, але цього разу все було інакше, їй не хотілося плакати. Хоч Сюзі сказала їй, що це нормально, зрозуміло і навіть дуже ймовірно. «Ви говоритимете про дуже особисті болючі речі», – сказала Сюзі. «Це великі прохання з мого боку». «Сле оглянула невелику аудиторію. жінок та чоловіків у костюмах та краватках, порожні професійні обличчя, а деякі трохи знуджені. Я завжди обираю когось із аудиторії», – колись розповів її пері, коли вони говорили про публічні виступи. «Приязне обличчя натовпі, тоді я встаю і розмовляю з ним, а чи з нею ніби ми лише вдвох». Вона пам'ятала це, бо їй здивувалося, що Перрі потребує якихось технік. Коли він виступав, то завжди видавався таким бездоганно впевнений у собі та розслабленим, як харизматична голлівудська зірка на ток-шоу. Але то Перрі. Озираючись у минуле, вона думала, що він усе своє життя жив у страху. Несильному, однак постійному. Страху приниження, страху втрати її, страху, що його не люблять. На мить вона захотіла, щоб він був тут і бачив, як вона виступає. Вона не могла відкинути думки, що він би пишався нею, попри навіть суть справи. Справжній Пері пишався б нею. Це маячня. Може й не так. Ілюзорні думки осі й нинішній фах. А може завжди були. Найважчою за останній рік була недовіра та постійна рефлексія щодо кожної скороминучої думки та емоцій. Щоразу, коли вона плакала через смерть Пері, це було зрадою Джейн. Так нерозумно і неправильно було тужити за чоловіком, котрий зробив те, що зробив. Було неправильно плакати через сльози її синів, коли поруч був інший хлопчик, який навіть не знав, що пері його батько. Правильними емоціями мали бути ненависть, гнів та жаль. Ось що вона мала б відчувати. І коли вона справді це відчувала, а це було доволі часто, вона раділа, бо ці емоції були доречними і раціональними. А потім вона ловила себе на тому, що сумує за ними і чекає, коли ж він повернеться зі своєї подорожі, і почувалася ідіоткою знову і знову, і нагадувала, що Пері зраджує її явно не раз. У своїх снах вона на нього кричала «Як ти посмів?» «Як посмів?» Била його знову і знову, вона прокидалася в сльозах. «Я все ще його люблю», – сказала вона Сьюзі, ніби зізнаючись у чомусь огидному. «Ви можете його любити?» «Я божеволію», – сказала вона. Ви розбираєтеся з цим, сказала Сюзі, і терпляче вислуховувала Селесту Надміру деталізовану розповідь про кожну провинність, за яку Пері її карав. Я знаю, що мала б змусити хлопців прибрати Лего того дня, але була така втомлена, я не могла сказати те, що сказала, і не мала б робити те, що зробила. Чому вона відчувала потребу знову і знову розповідати найдрібніші події останніх п'яти років і розкладати їх по поличкам для себе? Це було б дуже несправедливо, правда. Повторювала нас Сюзі, ніби та була суддею, ніби пері слухав цього неупередженого рефері. «А як ви думаєте, це було справедливо?» – говорила Сюзі, як і мала б сказати кожна фахівчиня. «Ви думаєте, ви це заслужили?» Селеста подивилася на чоловіка, котрий сидів справа від неї. Він теж взяв склянку води, а його руки тремтіли навіть гірше, аніж її. Але він уперто доніс склянку до рота, хоч кубики льоду в ній взеленчали, а вода вихлюпувалася на руку. То був високий, приємний чоловік із худим обличчям, ледь Близько 30-ти з хвостиком років у кроваті та червоному светрі, що погано на ньому сидів. Мабуть, то ще один консультант, як Сюзі, але той, котрий патологічно боїться публічних виступів. Селеста хотіла торкнутися його руки, щоб тішити, але не хотіла поставити його у незручне становище. Зрештою, це ж він тут професіонал. Вона глянула вниз та побачила, що його чорні штани задерлися. Він натягнув світло-коричневі широкі шкарпети та добре начищені чорні туфлі. Це була така епічна невдача, що у Маделін була бістерика. Сьогодні Маделін допомогла їй зібратися. Підібрала їй нову шовкову сорочку, спідницю олівець та чорні закриті туфлі. Пальці мають бути закриті, скомандувала вона, коли Селеста продемонструвала її вбрання та босоніжки. На такій події відкриті пальці недоречні. Селеста поступилася. За минулий рік вона дозволила Мадлін так багато зробити для неї. «Я мала знати», – сказала Мадлін, – «я повинна була знати, що тобі доводиться переживати». І скільки б Селеста не переконувала її, що вона жодним чином не могла знати, що Селеста б їй цього не б, Мадлін все одно долало почуття провини. І все, що Селеста могла зробити, це дозволити їй допомагати та підтримувати її. Селеста пошукала в аудиторії привітне обличчя та зупинилася на жінці років 50 із пташиним обличчям, котра схвально кивала головою, коли виступала с Юзі. Вона трохи нагадувала Селесті нову учительку у школі, що розташовується за рогом будинку, в якому вони мешкають. Перш ніж вони почали навчання, Селеста зустрілася з нею для розмови. Вони ідеалізували свого батька, тож тепер, після його смерті, мають певні проблеми з поведінкою, сказала їй Селеста під час їхньої першої зустрічі. Звісно, мають, сказала пані Хупер. Вона виглядала так, ніби нічого на світі не могло її здивувати. Давайте зустрічатимемося щотижня, щоб ми могли це здолати. І Слеста втрималася, щоб не кинутися її в обійми та не заплакати у її гарну, заквітчену блузку. Увесь минулий рік дітям було складно. Вони настільки звикли, що Пері відсутні значні проміжки часу, що спливло чимало часу, поки вони усвідомили, що він більше не повернеться. І реагували вони на це точнісінько так само, як Пері реагував, коли щось йшло не так, сердито, знавісніло. Щодня вони намагалися вбити одне одного і щовечора засинали в одному ліжку, поклавши голову на одну подушку. Бачите, їхні гори було для Селести покаранням. Але покарання за що? За те, що вона залишалася з їхнім батьком? За те, що хотіла, щоб він помер? Боні не відправили до в'язниці. Її визнали винною у ненавмисному вбивстві через незаконне та небезпечне діяння та присудили 200 годин виправних робіт. Оголошуючи вирок, суддя сказав, що моральна провина підсудної найнижча для такого роду злочинів. Він узяв до уваги, що Боні не мала судимості, щиро розкаяється в своїх діях і що хоч імовірно, і можна було передбачити, що жертва впаде, це не було її наміром. Він також взяв до уваги свідчення експертів, котрі підтвердили, що балконні перила були нижчі поточних будівельних норм і що барні стільці не можна використовувати на балконі, а також інші фактори, серед яких погодні умови та слизьких перил, а також алкогольне сп'яніння підсудної і жертви. Як сказала Мадрін, Бонні виконувала свої виправні роботи з великим задоволенням. І Абігель увесь час була поруч. Між юристами та страховими компаніями відбувалося жваве листування. Але це вони розбиралися між собою. Селеста заявила, що не хоче від школи жодних грошей і що пожертвує усі виплати, які вона отримає внаслідок нещасного випадку. Будинок та інші нерухомість продали. Селеста перевезла хлопців в маленьку квартиру на Мак-Махон-Пойнт. І вона повернулася на роботу три дні на тиждень у юридичній фірмі з сімейного права. І вона тішилася тим, що продовж обочих годин вона не думала ні про інше, лише про роботу. Хлопці мали трастові фонди, але Селеста вирішила, що ці фонди не визначатимуть їхньої особистості. Тож одного дня їм доведеться запитувати, хочете ще картоплю фрі? Вона також заснувала такий самий трастовий фронт для Зігі. Ти не маєш цього робити. Сказала Джейн, коли Селеста їй розповіла у маленькій кав'ярні неподалік її квартири. Джейн була вражена і майже нудила. Ми не хочемо його грошей, тобто твої гроші. Це гроші зіги. Якби перезнав, що зігією син, він би хотів, щоб з ним повелося так само, як і з Максом і Джошем. Сказала їй Селеста. Перебув. Але вона зрозуміла, що не може говорити, бо, як сказала Джейн, що Пері був щедрим і дуже справедливим. Її чоловік завжди був дуже справедливим, окрім тих випадків, коли він був жахливо справедливо несправедливим. Але Джейн нахилилася через стіл, узяла її за руку та сказала, «Я знаю, він був. Ніби вона й справді розуміла усе, ким Пері був і не був». Сюзі підійшла до кафедри. Сьогодні вона гарно виглядала. Хвала Бога, вона перестала так фарбувати очі. Жерти в домашнє насильство часто виглядають не так, як ви собі уявляєте, сказала Сюзі. У їхній історії не завжди такі чорні, білі, як ви очікуєте. Селеста пошукала знайоме обличчя в натопі лікарів, швидкої допомоги, медсестер, прибиральних відділень, сімейних лікарів та консультантів. «Саме тому я сьогодні запросила сюди двох чудових людей. Вони щедро пожертвували своїм часом, щоб розповісти вам свої історії». Сюзі підняла руку та показала на Селесту та чоловіка, котрий сидів поруч. Він поклав руку на стегно, щоб вгамувати нервове тремтіння ноги. «Господи!» – подумала Селеста. Вона ледь здолала раптовий приплив гарячих сліз. «Він не консультант. Він такий, як я. З ним. Це також трапилось?» Вона повернулася та подивилася на нього. Він усміхнувся в відповідь, його очі бігали немов маленькі риби. «Селеста!» – сказала Сюзі. Селеста підвелася, подивилася на чоловіка у светрі, а тоді на Сюзі. Котра схвально кивнула, Селеста ступила кілька кроків та стала за дерев'яною кафедрою. Прошукала в залі обличчя тієї приємної жінки. Так, ось вона. Усміхається, трішечки киває. Селеста глибоко вдихнула. Вона погодилася прийти сюди сьогодні на прохання Сюзі, ну і, звісно, бо вона хотіла розповісти свою історію та переконатися, що професіонали зі сфери охорони здоров'я знають, коли треба поставити більше питань та не заплющувати очі на якісь речі. Вона збиралася розповісти їм факти, але не відкривати душу. Вона збереже свою гідність, залишить частину себе лише для себе. Але зараз її переповнювало раптове бажання поділитися всім. Розповісти огидну, голу правду, нічого не приховуючи. До біса гідність. Вона хотіла подарувати тому чоловіком і у дурнуватому джемпері впевненість розповісти його власну голу і гидну правду. Вона хотіла, щоб він знав, що принаймні одна людина сьогодні тут розуміє усі помилки, яких він припустився, тоді, коли вдарив у відповідь. І тоді, коли залишився, коли не треба було залишатися. І тоді, коли подарував другий шанс, тоді, коли навмисно її дражнив, коли дозволяв дітям бачити те, що вони бачити не мали. Вона хотіла сказати йому, що знає всі ці досконалі маленькі відмовки, всю брехню, як він сам собі торочив усі ці роки. Бо ж вона так само себе обманювала. Вона хотіла взяти його руку свою та сказати йому «Я розумію». Вона вхопилася за кафедру та нахилилася до мікрофона. Вона хотіла, щоб ці люди зрозуміли, що дуже просто і водночас дуже складне. Це може статися. Вона зробила паузу, відступила на крок від мікрофона та прочистила горло. Побачила Сьюзі поруч. Вона аж затримала дихання, немов мама, чия дитина вперше виступає публічно. Вона тримала руку трохи піднятими, немов була готова вибігти на сцену та забрати Селесту у безпечне місце. Селеста наблизилася до мікрофона і тепер її голос звучав голосно і чисто. Це може статися з кожним.